Tredje vecka har gått av NHL. En tredje vecka har gått av Inter höra låta låten Lost in Space av Anton Elm. En tredje vecka gör du mig sällskap helt enkelt. Ja, precis. Välkommen. Tack så mycket. Känner du dig som en bisittare för tredje avsnittet i rad? Ja, det gör jag ju. Det gör mig varm att du känner så. Gör du det? Hur kommer det sig? Nej men det är kul att, för att vi har lyckats spela in tre avsnitt. För det roliga var att på hela den förra podden så tror jag vi vi slutade spela. Alltså när vi hade lirarna från början vi tänkte att vi skulle prata om fotbollsavsvenskan. Ja. Jag tror vi spelade in tre avsnitt och sen tröttnade vi. Så vi får väl se om, om det kommer ut ett fjärde avsnitt helt enkelt. Ja. Det var väl inte mer. Det var så mycket som hände där. Och sen... ja, vi har så upptagna liv. Helt ja. galet. Kanske inte var det Men sen tyckte vi också att det var ganska svårt att hitta ämnen att prata om. Och det allsvenska nu. att det blev så mycket om kanske. Ens favoritlag kanske. Ja, men, äh, äh, men helt spontant känner jag att jag, jag tycker det är mycket roligt att prata om. Idag när jag gick hem och så tänkte jag när jag gick så, okej okay, vad ska vi prata om idag vad har hänt? Eh, för vi planerar ju fem minuter innan vi spelar in typ. Ja men det är vi alltid. Eh, det kanske inte alltid är så bra men vi gör så i alla fall. Ja, men men, man går ju tänker hela tiden men sen kanske vi inte har bestämt vad vi ska prata om vi är Innan vi börjar spela in. Men det är också det som är kul, alltså nu när man har ett NHL-intresse, alltså jag skulle ändå säga att vi har ett väldigt väldigt brett NHL-intresse under lång tid också. Ja. Det gör ju att, när man går och tänker på det spontant, Viktor Olofsson, Dan Goolfsson, det har inte så många poäng i veckan. Nej, Nej. och jag måste ju också, för att jag förra, ja poddavsnittet och sa ja, jag tror att Emil Beemström har gjort sitt första mål. Just det. Nej, ja, det stämde inte. Ja, men jag tycker att vi ska ha som en stående punkt att du ska säga någonting som du tror händer under den här veckan. Men det kommer handla om en svensk spelare nästa varje gång. Ja, men det är bara de svenska spelarna du hejar på. Jag vet inte om man kan säga hejar på, men det är kanske de jag har ett extra gott öga till. Ja, och, låt gå mm. men det har ju varit lite, det som jag tyckte varit mest intressant den här veckan och lite tidigare för att jag ska inte säga att jag, jag hamnade i chock för det låter så otroligt dramatiskt mm. men när Washington satte upp Christian Jones på way distance så blev jag väldigt förvånad vad kan det ha varit en månad sen kanske två veckor Mm. Ja, alltså jag blev också ställd där för det var en spänning, men det fick ganska gott om speltid förra säsongen. Ja, men alltså han det är inte, inte topp två back i, i Washington såklart. Men det är en stabil back som gör sitt jobb. Ja, jag tycker ändå topp fyra tror jag. Ja, men alltså topp sex är han ju, han borde väl kunna där, men. Det är men, det, men det är det som är också är kul med, med hockey eller med just NHL att det är så mycket som händer och det går, det, går, det går snabbt mellan du är superhyllad till du inte är lika hyllad. Ja men sen är det ju också allt det här som man inte ser i svensk hockey på samma sätt här. Kan man bli uppsatt på waiver du kan bli traded utan att veta om det. Alltså det är ju... Jag vill ju ha så trade till SOL. Ja, alltså det hade varit kul med själv, Men det känns också som att då borde Klubbarna måste ju nog nästan genomgå någon form av Vad ska jag säga Alltså inte uppgradering Men de måste ju omstrukturera sig på något sätt då ju, Så att det blir lika ja. förutsättningar för alla kanske Ja, men det var ju i, alltså AML för det har man ju lönetaket och tillgå på det sättet. Jo, ja, men det som egentligen för oss in på det här med Waver var att jag fick ett meddelande av dig där det stod att du inte var så nöjd över att Jonathan Eriks eller så, du var lite frågande till varför Jonathan Eriksson hamnade på Wavern i Detroit där. Ja men man tänker det är ändå en spelare Visst han är ju Han är ju likadant som Jose Han är ju ingen toppback kan man ju inte påstå Inte nu längre Nej inte nu längre Men han har spelat i en NHL-klubb under sina år Jag tror det är 13 säsonger han har spelat I Detroit han har ja. Och det känns ändå som en stabil back Visst han, han är 35 nu tror jag men Vad kommer hända nu? Det känns lite som att han kunde ha varit en ledare lite i ett ganska ungt Detroit på något sätt. Men det är det som också känns att av ren automatik så ställer man ofta bakom det Steve Eisenman gör. Mm. Men, är, men om du tänker det är ju möjligt för att tittar man på deras backbesättning? <laughs> ja, det är inte så mycket och Nej, men, mig. men sen är det ju så att man ska inte sitta och jämföra Men Jag ser inte varför han inte skulle kunna gå in här Nej men det känner jag med och Det är roligt att han har ju bara ett år kvar På sitt kontrakt dessutom Ja Så det känns också lite mer att man sätter upp Han nu på waivers varför kunde man inte låta kontraktet gå ut? Det kanske är att det finns en plan att de försöker få in någon spelare under säsongen. Jag vet inte för han har, han har ju ändå en lön på 3,1 miljoner. Ja, men Det är ju en del men sen är det också det att om man bara skulle tänka högt så är man tycker att 3,1 miljoner är väldigt högt. Mm. För jag uppe cab friendly här såklart. Ja. Aha, din favoritida. Men så tittar man ju här på deras kontrakt. Och att till exempel Frans Nilsen Aha. har ett kontrakt på tre år till. Ja. Och 5,5 miljoner 250 000. Ja. Det är inte det smartaste av kontrakt ju. Och de är väl i samma ålder ungefär, är de inte det? de är båda 35. Ja. Eller sen vår favorit, Justin eh uh, Han har kontrakt i fyra år till på 4,2 miljoner. Just en advocate. Men det är inte många bra kontrakt som finns i fieldpool har kontrakt på två år på 3,0. Uh, uh, jag tycker att blandningen om man kollar på Detroits lag den är lite märklig. Det känns ändå som att det är, finns spelare ut för Ganska många och sen ganska många unga. Men det finns liksom inget riktigt mellanting liksom. Nej men alltså någonstans tänker jag så att det som jag tycker är viktigt för, för Detroit är att det är tydligt att jag tror att de kommer satsa allt de bara kan på att Dylan Larkin kommer vara Detroit hela, hela sin karriär. Mm. Vilket är förståeligt och jag tror att han kommer vara det. Mm. Men sen är det så mycket där till som är märkligt att de har ju ändå men, här, helt okej okay spelare men som det är riktigt inte... Man kan skämta jättemycket om Abdelkader och att, vilket uset kontrakt men det var ju en tid där han var bra. Mm. Men det, det är så svårt bara det Sen någonstans tänker jag så att kan det vara något sätt för eh, Steve Weisserman att, att visa att jag är i Detroit, allt jag gör för Klobens bästa, för man, jag tror inte man kan man kan eh, tänka att han inte har kärlek för föreningen, för, för det, eh, det är jag övertygad om. Men att, nej, men det, nej, det jag tror jag också att han hyser väldigt stor Alltså det är ändå en klubb som betyder mycket för Iceman. Ja, men just det här att, att han visade att jag är beredd att ta obekväma beslut. Mm. För att det är ledare. Ja, men för jag tänker så att innan säsongen, och alltså sen jag spekulerade lite, jag lyfter ändå fram honom som ett namn som skulle kunna vara lagkapten i Detroit. Jaha. Och det tror inte jag ensam om att lyfta fram. För att han Jonathan att visst det är ju inte en, en poängproducerande back. Nej. Men han gör ju det han ska. Ja. Återigen när jag tittade på backarna det är vissa kontrakt jag ser där som jag snarare tycker att det är väl väldigt märkligt att Trevor Daly tjänar ja de tjänar lika mycket han är ett år äldre. Men Trevor Daly har jag ansett vara ganska uh, färdig ett tag nu. Ja. Jag har inte pratat om Mike Green heller. Nej. Ja, det det. Men sen, sen som sagt. Det är så svårt för oss att tänka oss in. Hur det skulle vara att vara manager. Ja men visst är det det. Det är ju jättesvårt. General manager för att. Vad ska man göra? Nej. Ja. Nej, men precis hur Det det svåraste för oss är väl lite hur man vet inte exakt hur eller deras arbete går till. För att det är så mycket som de gör som man inte ser. Alltså, vi har ju bara en liten, liten glimt får vi egentligen med trades och kontrakts med spelare. Men alltså, man sköter ju en hel alltså, klubb ju. ja. Men det, och jag menar man vet ju inte, det kan ju ha varit saker. alltså Återigen. Jag tror att jag är säker på att vad heter det? Att Steve, som han har, han har en plan med det här. Det, det förstår man ju. Ja, alltså. Man tänker väl att också detta är väl en säsong det tror Detroit inte kommer gå så bra. Det har inte Nej. börjat gå för Detroit heller. Alltså de har sex poäng på tio matcher. Det är ju ganska svagt. Ja men fortsätter så alltså, sex poäng på tio matcher så kommer de ju hamna på 48 poäng till slut. Ja och det är ju inte så mycket. Nej. Nej men, men sen är det ju också det att jag tror att styrken var när de lyckades skriva kontakt med Dina Larkin. Mm, ja. men sen kommer det bli så här att Antone Mante han är ju mm. bungen bra viktigt hålla kvar honom ja. Andreas nu vet jag inte hur man uttalar At Atanusio om man säger så mm. Mm. det är också en sån där spelare som har mycket, har mycket puck i sig men det, det är svårt för att det är så mycket när jag tittar på Detroits lag. Jag hävdar ändå att du och jag är ganska belästa med NHL. Ja. Men det är många av de här man känner att den där vet jag inte vem där. Vem är det där? Ja. Och så vidare. Men sen är det ju också det det, det som man inte får glömma på. Vilket jag ofta tänker på när jag, när jag pratar om Detroit. Det är det jag mål, tänker på det, att. Det är ju orättvist för vi har ju en bild av Detroit som är storlag. Men det är ju inte konstigt för när vi kollar tillbaka på Detroit så är det ju Detroit med Lidström är där. Det är ju där och sen är Iceman var ju där också. Och... Ja men de har det grymt. Alltså, vi är ju ändå uppväxta med Detroit som en contender hela tiden. Ja. Det är väldigt så jobbigt att se det här. Ja, men det är ju, det är någonstans där alla lag kommer hamna för senare. Med tanke på att man satsar på sina stjärnor som man gör. Ja, men sen tänker jag sen. När de skrev kontrakt med Dylan Larkin. Mm. Vad skulle de annars gjort? nej nej Nej, precis. Jag hörde det. Men det är väl igen när man kollar på Detroit det känns ju också lite som att Jimmy Howard är en okej okay målvakt men han är inte den som vinner matcher på egen hand åt en klubb. Nej, definitivt inte. För jag tycker att Jimmy Howard på sina håll faktiskt är väldigt dålig. Ja, men han har väl varit i Detroit ganska länge nu? Jo, men det är det som har varit problematiken. att. Det, jag tycker så att Detroit har varit en, vad ska man säga, guldklockeklubb <gör> här får det för lång och trogen tjänst. Ja, men han har ju varit i Detroit sedan 2005-2006. Ja, och jag tycker inte direkt att men han är ju egentligen aldrig varit andra keeper. Mm. Men han började ju ganska. Okej. Okay. Alltså inte de två första förstår han som har matcher. Men sen. Han har ändå haft en räddningsprocent på över 90% alla säsonger utom en. Jo men det har ju alla haft. I princip. Men, Nej, men sen är vi väl att. Det blir fel att säga att någon. På ett sätt kan jag tycka att det är lärvigt om vi sitter här och säger att någon är en dålig kipe för att, ja, hur hade det gått för oss själva? Ja. Och det här tyckandet och så, här, tycker jag är ganska irrelevant. Men just att någonstans ställer jag mig frågan till att det ska man ju höja, hylla Gemma att han har fått det att gå så bra fast än att. Alla ser att det är inte vad som krävs i ett lag som Detroit. För att alla vet ju att Detroit kommer, kommer vara ganska dåliga i år. Mm. De skulle ju behöva en, vad vet jag, Bobrovski. Ja, det hade varit intressant om Bobrovski istället för att gå till Florida skulle gå till Detroit. Ja, med skattelättnaderna där ska man inte, ska man inte förneka. Nej, men skämt och säga då. Det är ju någon sån de skulle behöva tycker jag för det såg man ju när när Florida Panthers apropå Bobrovsky när vi växte upp eller växte upp men i, i början i mitten och slutet av 00-talet där så var ju Florida ofta ganska dåliga ja. men i och med att de hade Roberto Longo som målakt så fanns det alltid en rejäl chans kändes det som Ja och tyvärr känns det väl lite så i Detroit att ja, släpper Jimmy Howard in för mycket mål så kan inte Dylan Larkin göra allting själv. Nej, det kan jag också hålla med. Men det är väl Detroit är väl väldigt tunna framåt också på så sätt. Ja Men sen tittar man sig, det är ju hur många kontrakt som helst som går ut mm. här. Och jag tror ju inte att spelare som Jacob Delarose... Kristoffer Ehn och så vidare. Jag tror inte de kommer bli kvar i Detroit. Magrine tror jag inte kommer att bli klar. kvar. Ja, det är ju svårt att säga vad de har så klart Jag kan ju gå som det är också är och en del av det. Jag tror inte de är kvar. Alltså vad man tänker i kedjeväg 3, 4, 3 och 4 liksom. Ja, men det är som man tänker förlåta att jag började i förrätt för vet, men. Sen om man också skulle titta, vad skulle Detroit kunna göra sig av med för att få in många draftval eller bra spelare? Mm. Det är ju inte så mycket med en Dylan Darkin som är intressant. <laughs> nej, eh, nej. det är om någon filpullar kanske vill gå till något nytt lag, jag vet inte. Oh. Annars blir det två år i Detroit för honom. <laughs> för det är för mycket betalt. För men, det är väl ändå som spelare som har varit i några klubbar. Jo men för att sammanfatta så här vi tror inte att det kommer att det hade gått sämre för Detroit om Jonathan Eriksson hade, hade Nej, varit på. Det, det var väl därför, förlåt men det var väl därför man blev lite ställd. För man tänker på vilket lag de har. Ja. För samtidigt, ja, jo. Det är så här dubbelt på ett sätt tycker jag om när man gör sådana här och röra om i grytan. Ja men om vi jämför. Om vi... Du är ju en som gillar om i grytan. Om vi drar till våra NHL-lag. När du ja. trader hejvilt och gör det om med spelare hejvilt. Nu grundar vi bara detta på när vi spelar NHL 20. Ja precis. Fast det jag ska sägas är ofta ganska bra på trades. Fast det kan man ju ställa in. Nej men, mm. Nej, men så är det ju. Men jag kan tycka så här. Skulle de... Om jag hade varit Steve Iceman som sagt, en av få gånger jag kommer ifrågasätta nu. Mm. Att om jag skickar ner Jonathan Eriksson så hade det varit bra om jag hade haft en plan när jag gör det. Vem ska ta den här positionen. Har vi någon vi kan flytta upp från AHL. Ja. Som skulle kunna ta detta. Ja vi har den här spelaren. Men då måste man ju också våga satsa på den spelaren. Ja men precis. Det är det jag tänker som. Den här diskussionen som har varit. Jag blev lite irriterad. När jag läste. Jag vet inte om du var det eller Expressen. Som skrev någonting i styr med. Floppen, Alexander Nylander skickas ner Farmalaget, sen har han ju kommit upp igen ja. Men just bara det här att Man kan inte säga att det är en flop För att uppenbart kan ju killen spela Hockey ja, ja. Men får du inte Chanser så är det inte så lätt Och jag tycker ändå det jag har sett av Chicago i år Så tycker jag inte att han har varit Det största problemet Nej, det tycker jag inte Alltså jag det finns mest... stabiga ja. backar och stabiga målvakter i Chicago så att det kanske man skulle fundera över. Det, det jag kanske blir mest förvånad över det är att se att Buffalo aldrig gav han riktigt chansen i NHL. Nej. Det kanske jag är lite ställd över för någonstans Buffalo är på väg upp om man tänker. För det har vi ju pratat om i podden om Buffalo. Hur de ser ut att de ändå är ett lag på med positiv trend medan Chicago kanske är mer tvärtom att de har ju haft sina alltså glansdagar lite grann när de gick långt i Stanley Cup slutspelet och absolut bli lite mer, gå in i den här generationsväxlingen igen som kanske krävs ja men, men det är ju någonstans det är ju sådana här saker som gör att det blir så fruktansvärt kul. Att man kan verkligen grotta ner sig. Ja, hur mycket som helst. Ja, men sen är det också kul. Ett annat lag som har svajat som börjar på samma bokstav är ju Dallas. Ja, och det är ju ändå ett lag som kanske många också har sett som kanske en utmanare i slutspelet. Med tanke på hur laget ser ut. Bara man kollar så här, nu nu kommer ju du naturligtvis inte hålla med mig här. Nu tänker vi baserat på innan säsongen så kan jag ändå tycka att Ben Bishop, absolut en full god målvakt, en av de tio bästa i NHL. Ja det står för dig. Du, ja du, du tycker säkert att han är ett plats 28 typ eller någonting. Nej, kanske inte 28, men jag håller inte Ben Bishop lika högt som du Men du tycker att Anders Nilsson är bättre i alla fall? <laughs> jag tycker alltid Anders Nilsson är det bättre Jo i och för sig Och Jakob Markström när han väl Står på grillorna och inte ligger ner uh, och, och backlinjen Är ju också eller Backlinjen Backarna tycker jag också det ser bra ut med Heskinen som är på gång Där och Kringberg, Esa Lindell Ja Det ser bra ut Och forwards ja. med Tyler Segg och en Jamie Benn Personlig favorit med. Ja, eh, jo Pavelski, Radulov men någon... Janmark Ja precis jag kan säga Janmark För Janmark såg lite som att han är bortglömd Men det är ju en Väldigt bra hockeyspelare som... Han visade ju det för Frånlunda där ja <laughs> Nej, men... Nej men han är smart Smart är det ju Ja men det känns också som att det är en spelare som har växt In i ligan Det känns som att han började Har verkligen kämpat sig in i laget men det känns ju lite Marcus och på honom där. Ja, förutom att han ger lite fler poäng än vad Krieger jag gjorde. Ja, nu ja, gör han väl inte särskilt mycket. Nej, men just med det här att det tar tid innan. Och det ska ta. Det förstår ju att det tar tid. Mm. För jag menar, ja, nu var kanske inte så många poäng han gjorde. Som jag hade för mig han gjorde ändå 25 poäng förra säsongen och 34 poäng säsongen innan dess. Ja men någonstans kan han väl kanske ligga där. Alltså, jag tror inte att han kommer vara en spelare som gör mer än 50 poäng på en säsong. Men det är ändå bra att göra det. Ja. ja men för att det som egentligen är med Dallas kan jag också tycka att det känns lite väl toppstyrt allting. Ja. Men det känns ju också Jag kom ihåg förra, Var det förra säsongen Det gick dåligt Och både Segwin och Ben Som ska vara de ledande spelarna Fick så mycket kritik från Alltså ledaren i, i den ja, ägaren där, ja ägaren Som verkligen sa ifrån Och var verkligen bitter Och tyckte verkligen att de inte Presterade med tanke på hur mycket pengar De tjänade Och verkligen sa Men. det rakt ut ju Ja, men alltså, det där är ju också Men nu kommer det för att jag gillar att röra om Min grytan ja. att Någonstans tycker jag Tjänar du runt 90 miljoner svensk, 90 miljoner svenska kronor På ett år På det som du tycker är roligast Av allt i hela världen Och med de kapaciteterna Som Jamie Ben och Tyler Seguin har Ja, ja då, då får du nog banne mig pre Prestera helt enkelt men sen är det ju också det där att man Det blir så dubbelt Bara för att man har en hög höglön kan man ju inte Eller jo, i det här för fallet Thelesegwin och Jamie Benn Är spelare som ska ligga på Minst i snitt en poäng per match mm. Ja, alltså om man kollar För det är ju egentligen det de det är ju det de får betalt för egentligen Ja men de får ju betalt För att göra poängen mm. jan får ju inte betalt för att han ska göra 30 mål Per säsong Nej. Men i dina ögon så, så tror ju du att Janman kommer göra 30 mål. <laughs> ja. Jag menar när du sa att jag gillar att gå om Min gryta, så när jag så att jag gillar att jag gillar att jag gillar att jag gillar att jag gillar att jag gillar att jag Ja. Alltså, <laughs> det kan att bli några stycken. Alla dina tre målvakter är den från Brynäs. Nej, målvakter brukar jag inte. Jag brukar oftast ta lag som har en bra första keeper, så keeper. De... Typ Vegas. Jag gillar ändå att du alltid lyfter fram Vegas i alla möjliga sammanhang. Men Någon... det ska man göra. Någon måste göra det. Alltså i och med att de inte har så många supporter. Nej. De har ju flera sejter de i alla Jag är inte så säker på det. Men för sen var det ju också det som blev så oerhört intressant. Tyckte jag med Vega. Eller med Dallas. Att de lyckades snorpa både Joe Pavelski Som fortfarande har mycket hockey i sig. Ja. Och Corey Perry som på något sätt. Ja, ska man, visa vad han går för. Man får ju in två... Gedigna och erfarna Spelare Som har varit med Ett tag i ligan Ja Men samtidigt är det, det är även där man måste ju prestera Ja det måste man ju men Jag tror ändå att Det, det kan ha varit ett smart drag Jag tror ändå Dallas kommer växla upp här Ja, ja det, jag tror att de kommer komma till slutspel. Jag tror att de kommer komma ganska bra till hela den biten. Ja, alltså, ja. slutspel borde de komma till. Annars är det ju ändå lite av en flopp. Kan du inte ställa upp vad, vad? Vad gör de om annars inte kommer till slutspel? Oh, vad jag du om annars inte går till slutspel? Ja. Ett Vad? Alltså, jag är inte något jätte Dallas fan Förutom när Mike Moderna spelade eller Ed Belford. Mm. Om, de, om de inte går till slutspel mm. så får du helt enkelt hålla ett försvarstal varför de inte gick till slutspel. Ja, det kan jag, det kan jag gå med på. Jag kan hålla ett försvarstal. Bra. Eh... Notera att det är bara du som ska göra sådana här saker. Ja, det är ju därför jag är med här i den här podden. Ja, ja. Men, <laughs> men likadant är det ju med till exempel San Jose som jag tycker, Det förväntar man sig också mycket. Men där förväntar man sig mycket för att de har det laget de har. Ja, men tror du inte man stirrar sig blind lite på att de har Burns och de har Erik Carlsson? Jo men det är ju klart man gör. Ja men alltså kolla du förvärldsmässigt. Ja nu drar jag sig av med Pavelski som ändå var en ganska ledande figur uppe offensivt. Jo men de borde ha tagit med sju poäng på nio matchen. Ja det håller jag med men kolla du Joe Thornton han är ju inte ung längre. Nej, nej, nej. Och vilka spelare det... tänker man? man tänker, jo, det är väl Meier har de ju. Och... Thomas Hamilton, Evander Kane. Even... Och Evander Kane är en sån svår spelare. Det men är... du gillar ju honom. Men han är ju en... en bra skytt, en bra spelare. Men det är så mycket runt omkring den spelaren som gör att. Han inte... Någonstans här, tänk om han hade fokuserat lika mycket på att spela hockey som man gör på att snacka och sådana saker. Eller, eller bli, göra sig, vad heter du? Ovan klubbar så att han försvinner. För han var ju Winnipeg först ju och sen buffalor och han har bråkat sig bort från båda. Ja, men de där har väl uppenbart lärt sig mycket av hur de tar hand om. Eller vad de gjorde fel med Vänner och Kane för de lyckas ju hålla kvar Jeff Skinner. <laughs> ja, men det är kanske är för att de betalar ut en ganska saftig lön till Gubben. <laughs> jag gillar ändå att du gillar mina hugg på Jeff Skinner. Ja, men det var ju ett kontrakt du och jag satt och det du sitter där ute i Buffalo där. Alltså, du och jag satt och skrattade ändå när han sa att... Han skulle vilja ha ett kontrakt som var 10 10 <skratt> efter typ en halv bra säsongen, vad var det? Ja, men sen har det inte gått så bra. sen Men det är samma sak där. Det är är skönt när man håller på sådär. Mm, ja, men visst. Det är ju bra med självförtroende. Och man får ändå ge henne Nillår så att han lyckas få igenom ett bra kontrakt för sig själv till Buffalo. Men med det sagt, är inte Justin Abdelkejder ett geni då? Jo det har ju också Alltså De som lyckas få de här bra kontrakten De har ju säkert En ganska bra framtid på ett sätt Har du kollat på exakt Hur Jeff Skinners kontrakt ser ut? <laughs> Nej Jag har inte framme någon sida nu Nu när du nämnde det Men vad tjänar han? Nio eller? Alltså vi ska gå igenom det här med Jeff Skinner För det här måste man det här är så pass kul. Och så ska det, hur det är så kul. Ja, men det är ju episkt. Okej, okay, han har gjort ja, ett par börsäsonger absolut. Det köper jag att han har gjort. Men det ja. roliga är att hans snitt snittet är att han han ska på för totalt 72 miljoner dollar mm. För åtta år Så om man är ute på snitt så blir ju det Nio ju mm. Men de sex första åren Kommer han tjäna 10 miljoner Sen år sju går han ner till 7 miljoner, och åtta går han ner till 5 miljoner Okej okay, det var ju ändå, det var ändå lite bra Så att det inte var att han fick nio Men med. om vi bara tittar här på Buffalo I fjol gjorde han ändå 63 poäng och Okej okay, 40 mål Mm. Han Det är ju en målskytt av rang när han vill. Ja. Men hur mycket mål har han gjort den här säsongen? 6 ja, på tio matcher. Så det, han inleder ju bra och jag har honom i mitt fantasilag. Ja. Men vad heter det? Jag vet inte. Alltså, det är samma sak. Anledningen att vi tycker det är kul med Jeff Skinner är för att Jeff Skinner är Jeff Skinner. <laughs> ja. Och det är samma som är med Som sagt, där och Ta ännu ett exempel På, på några kontrakt som vi brukar säga De sämsta, ena med Brent Seabrook Till exempel Ja Just denna stund Så är ju inte det annat en katastrof Nej Men där och då Så var det inte så Men det är det som är med att, att skriva långa kontrakt Ja men det är ju det. Långa kontrakt kan ju kännas bra i början. Men man vet ju aldrig vad som händer härnäst. Jag jag tror du Brent Burns kommer att göra sig förtjänt av sin lön på 8 miljoner dollar när han är 39 år. Nej, det tror jag inte. Det är svårt att se faktiskt. Men det som också har stört mig lite med San Jose här. Mhm. Jag gillar inte att Joe Thornton är lagkapten. För lagkaptenar är ju någonting. Jag, jag, jag verkligen uppskattar det. Ja. För det är likadant när man spelar en Det är det närmsta vi kommer att ta hand om ett lag. Ja. Och därför går vi in för det sten och skickar bilder till varandra. Och kollar den här traden. Vad får den för betyg? Mm. Jättetöntigt. Men gulligt också. Men då lägger ni ner så oerhört mycket vikt och tänker Jaha, men hur, hur ser det ut om en ny För jag spela med Anaheim. Hur ser det ut om... Jag har tradat till med Mika Sibanyad. Hur ser det ut om han får ett A direkt? Hmm. Alltså sitt och analysera inte betyder någonting. Så just det där med lagkapten Det är någonting vackert som jag tycker... Inte ska tramsas bort. Må bara ha ett gäng assisterande kaptener. Nej jag kollade nu. Och eh, det är väl om jag kollade rätt så var det fyra klubbar som inte har någon kapten. Ja, och det är trams. Och bland annat klubbar vi pratade om innan det är Detroit. Rangers. Ja. Senators. Ja. Och så Vegas. Men Vegas gör det ju bara för att de vill vara coola. Eh. Ja, nej, men jag tror så här: Om du tänker. Vi, nu ska jag faktiskt försvara Vegas i den här. Situationen. Jaha. Ja. Nej, det, men, det, det, det här är tredje säsongen Vegas i NL. Eh, och de har inte riktigt satt sig på. De har ju satt sig på kartor, men de har ju inte riktigt några säsonger bakom sig. Nu är det marc Floris som har varit ändå, alltså, ansiktet utåt i många om och men. Och därför tror jag att de väntar lite och sätter ut kapten tills de har varit några säsonger januäl för att visa att vi är här och vi får välja en spelare som kanske har vatt i klubben några säsonger. sen. Ja. Jo. Så klart men i Vegas tänker jag sen. Mark Stone skulle kunna vara keeper. Eller kapten. Eh, Patriotty skulle kunna vara kapten. Vilka har Vega som assisterande kaptenen? Mm, det kan jag kolla. De har ju Engeland, bak. Sen ja. är det ju Stone, Riley Smith och eh, Patriotty. Gör ja, Engeland till lagkapten för han är cool. Ja. Men det, det jag sa ju något positivt om Vegas där ju. Ja, det var ju förstås Men om mm. du tänker på Rainers, jag hörde en ganska intressant diskussion om den. Jag tror det var från Viasat, NHL-studion faktiskt. De pratade mm. med kaptener. Och så sa de att Rainers fanns ju inte någon kapten just nu. Och att det är Henrik Lundqvist som är den inofficiella kaptenen. Därför har de ingen kapten, snackade de om. Ja. Ja, upp, men då kommer det, det, det, det. Men så tänker jag att det har varit hela tiden. Även om Chris Greener skulle ha ett C, ja. så vet vi ju inte han som är kaptenen. Nej. Samtidigt så vill jag ju inte att en målvakt ska kunna vara lagkapten. Det känns Nej. fel. Men, men de var ju också inne på att i Rangers så att eh, Mikael Cibagnell var en av kandidaterna att bli kapten. Alltså fortsätta att prestera som man har gjort så tror jag han kommer att bli det om man är kvar länge i föreningen. För det är ju sådana saker också. Mm. För, um, han är ju assisterande. Ja, ja men det är ju mm. utat med tiden att det blir ett sedan. Men det är väl lag bara jag tänkt på att jag är jag lite svårt för. Vilka merlag var det som inte hade kaptenen? Och så går vi igenom hur det ser ut på de lagen också där. Det hade du ju åtta också då. Ja, men det är för att de har ju knappt några spelare. Ja, men om du tänker åtta, alltså den ultimata kaptenen för åtta, vad var ju Daniel Alfredson? Jo, men det går ju inte. Alltså det är som. Alltså på, på ett sätt är det ju bra att Rangers inte har någon kapten. För den kaptenen av Rangers är ju Mark Messier och kommer alltid vara. Mm. Och det är så är det ju åtta, vad vem som än får det så vet man. Ja, det där satt på elva all för en sån tidigare. Mm. Och det är ganska intressant. Vet du vilka som är assisterande i Ottawa? Nej. Bob Ma Ryan? Nej, Mark Borowiecki. Okej. Okay. Ron Hainsy. Och Jean-Gabriel Pagio eller hur man uttalar hans namn. Ja. Han är väl från trakta, va? Är det? inte det? Jag tror det. Så det har varit en ganska given kapten om man vill ha en kapten som är från... Men där tror jag att Thomas Chabot kommer bli Chabot kommer bli kapten var det Liden. Mm. Alltså de har ändå skrivit ett åttaårsavtal avtal med honom så. Mm. Och tror. sen är Och sen är det Detroit det har varit inne på. Men där var väl Kronval var väl kapten innan. Jag tror det men där där kom de ju ge den till Dylan Larkin tills nog. Ja, jag tror att de har Men jag tror också att det är lite fint på något sätt att inte ge att ha en säsong utan kapten. Om det har varit någon som har varit kapten ett litet tag. Kanske. Men för jag vet ju, Vancouver tror ju inte en kapten inför den här säsongen. För de firar ju 50 år som klubb i Vancouver. De hade ju ingen kapten förra året. Nej, det är sant. Men det är ju också så att de hade ändå cedina i år och sådär. Ja, men då. Ja. Innan så det. Ja, Men likvän. De, du, du kommer inte ihåg om det var Daniel eller Henrik Selin som var kapten för den andra. Nej det är ju samma person ja <laughs> Men då gjorde de ju något, inför första hemmamatchen. Då gjorde de ju en jättestor grej. För 50 år som klubb och så eh, var, skulle Bo Horvath bli kapten. Och så var det ju två kaptener från förr som var med och gav han tröja och allt sånt där. Så det var en väldigt fin stund vi har gillat Bosse är Ja, vi brukar kalla han Bosse. Vi gillar ju Bosse här på podden. Ja, det gör vi. Eh, men Toronto hade inte kapten i fjol, men det blev John Tavares nu. Ja. Och vad tycker du om det? Jag hade är jättebra med afterljus, men jag vet inte. Men han kommer bli kapten i Arizona sen. Men... Mm. Någonstans tänker jag Är du med huvudet Det är klart att han inte ska till, till Arizona Men Jag börjar leka med tanken Att det hade varit kul Jag vill ju se Matthews i Arizona Vill ordningsmakten i Arizona Ha honom dit Det är väl det som är frågan. <laughs> men jag tänkte här Har du koll på många svenska lagkapitel Jag har Nej det har jag inte Kan du komma på några det kommer ju Oliver Ekman. Ja. Nu sätter du dit mig. Det här gillar jag inte. <laughs> Hur många är det? Ja, det är faktiskt bara två. Och det, är... oh, det kommer säga åh. Oh. Det där borde jag tappt när jag säger det. Först är det sämre Mikkel Backnum, men han är ju inte kapten. Nej, han är inte kapten. Jag, vet, jag tror inte ens han är assisterad. Vi se om han är assisterad. Beskriv spelaren. Han är faktiskt, han är faktiskt assisterande. Be, beskriv den här lagkaptenen. <laughs> jo, Gabriel Anders skog för fan. Ja, såklart. Ja, det, var ju, det, var, det var ju pinsamt. Det är skämskt. Han som är född till ledare, jag kommer ihåg när han kom upp. och Han var ju i juniorligan ju. Ja. Och Då sa de redan där att de såg hans storhet som ledare. Så tog vi honom jag... innan han blev kapten i Colorado sen. Men jag har alltid haft lite svårt för honom, jag vet inte. Varför då? Jag vet inte. Det är någonting som inte lyder. Mm -hmm. Men då kan vi dra den här, då eftersom vi är inne på svenska spelare. Eftersom jag har en till svenska spelare. Hur många svenska mm. spelare tror du är assisterande, kaptener? 10-15 stycken. Mm, ska vi räkna här då? Säg vilka det är också. Mm, du har ju Jakob Silverberg. Lite oväntat. Ja, det är ju Trams. Niklas Jalmarson. Då har vi två. Marcus Johansson i Buffalo. Han kom dit och blev assisterande. Mikael Backlund. Jon Klingberg uppe Adam Larsson Intressant Ja eh, Du har ha, ha, Mattias Ekol, mm. Filip Forsberg Jesper Fast Mika Sebanjad. Upp i 10 Tror du Alexander Sten Erik Karlsson Viktor Hedman Alexander Edler. Niklas Bäckström 15 stycken, det var ju jättebra att gissa Får Få gärna applåd Ja <plåd> Tack Men innan vi avrundar Så har ju vi ett segment Marcus Vad är det för någonting? Ja, det är ju att I varje avsnitt så ska vi ha, liksom, ska vi ha En spelare som representerar Avsnittets siffra Och i det här det är nummer tre Och det kan vi leka på många olika sätt Det kan vara ett tröjnummer Det kan vara draftval Det kan vara eh, poäng Eller ja, men på något sätt Kopplat till siffran tre Du bunger. Jag bunger ju sist Oh, får jag börja? Jag, är att börja? jag har valt att koppla min siffra tre till en spelare som har representerat tre olika klubbar. Intressant. Där han kanske framförallt är mest känd i en av dem och vann faktiskt en Cup med det laget. Mm, det tar jag inte. <laughs> en väldigt kort spelare. Theo Fleury. Nej. Då vet jag inte. Um, Martin San Louis? Ja. Tröstlöst, det är i Det vilka tre klubbar där. Tampa mm. Rangers. Ja. Vad sa du? Tampa Rangers. Vilken mer är det? Ja Han är ju faktiskt eh, Calgary vid första klubben. Jaha. Mm. Coolt. Det är död det är lite kreativt beskriv varför du vill på San ja, det är en spelare som ändå har hängt med mycket under tiden jag har kollat på hona det var en spelare som alltid producerade känns det som för det laget Framförallt i Tampa Bay han gjorde ju bara en säsong i Rainiers och jag tror det var två säsonger i Calgary Annars var han är i Tampa Bay hela tiden så Tampa Bay är väl hans klubb ja men det var väl någonting att han det, han var ändå han var en stjärna fast han var ändå en del av laget. Ja, jag. Det var ju ingen det var ingen liksom vad men ingen, han, små, han, man han, inte, nej, han är inte den egoisten utan han hyllade oftast laget och han kunde lika gärna täcka skott och vara med där som att producera framåt. Det viktigaste var att laget vann. Ja så är det. Min av han som spelade. Ja, men jag köper allting det du säger Och jag blir lite varm När man pratar om det ja. För att jag hade med dig I alla fina ord om honom ja. ja Men det är en fin spelare Artig, bra skägg När det var slutspel Nej ja. Ja, men jag ginnade honom Ja men också han, han Det kändes att han gjorde lite Det lilla extra för att pucken skulle gå in Han verkligen pucken skulle liksom bara in och han spelade ofta väldigt fint- och gentlemannamässigt, vill jag minnas. Ja. Men det kan vi ta- alltså, på det Den jag har valt- Aha. har spelat i två klubbar. Det är inte det som är liksom huvudpoängen. Nej. Apropå den här spelaren- anses nog vara en gentleman. Hans brorsa anses inte vara en gentleman. Okej. Okay. Den här personen blev trea mm. i draften- 1991- 91 också. Och lite ironiskt nog. Den senare klubben han spelade i. Tror jag igen är hissad. Den här var klurig. Och det är på två olika delar av. Vad ska man säga. Den ena klubben som han spelade längst till i. I hela 13 år. Var på östsidan. Så flyttade han till väst. Spelade en klubb i fyra år. Fem år. Vann ständig en gång. Var lagkapten. Fyra av fem säsonger där. Då vann man ständig När han flyttade till väst helt enkelt. Han har vunnit både för östlaget. Och västlaget. Bara för att göra det enkel. Ja. Har han gissning? Jag, ing... jag brukar också ha framhärvanor som är en av de absolut finaste skridskåkarna. Jag borde ju ta det för det har du säkert sagt massa gånger. Ja, det har jag gjort. Det är så frustrerande när man bara sen att det kommer inte på en enda spelare. Han hade nummer 27. Ja och du vet, det där, du kan ju säga hur många nummer till mig som helst. För jag glömmer ju bort det Hans sista klubb var Anaheim. Det är också hans trygg. Tröja är hissad du, Åh Vänta nu Den här haft. Nu har jag ju den här på eh, Tungan här För han spelade i Jersey innan var det inte så Tyvärr och vi haft, är det? det här är så kul att du glömmer bort det här oh, vad kul det är. Nej det är inte alls kul <laughs> Det här är jättegott Och så ska folk sitta och lyssna på det här När jag känner mig frustrerad Och inte kommer på Alltså jag vet vem det är men jag kommer inte på hans namn just nu Han är in i, Hans initialer SN Scott Niedermayer. <laughs> det, det där var att, att Det tog en och en halv minut Ungefär för dig, det. det var skitkul Nej, det var inte så kul du är inte bra på att komma på saker snabbt när det gäller NHL och notera att det är skitkul. Eller, jo, det är det. Men jag är mer nostalgiken än av oss. Ja, precis. Vi kan ju ha den listan. Någon gång. Du är den nostalgiska och jag är svensk-killen. Ja. Det är mm. våra... <laughs> det är så det vi beskriver sig på det. Men... Varför tror jag att jag lyfte fram Scott Niedermar tänker du? Jo, så här är det. När han kom till Anaheim så var det liksom, det, var det som gjorde att jag började titta på Anaheim. Mm -hmm. Så att han, han har, ju ett, ett, jag har ju ett minne av honom. Ja. Ofta väldigt, väldigt bra. Och sen gillade jag det att han tyckte jag ofta var väldigt gentlig man med sig. Men hans brorsa rob var ju inte alltid lika mycket egentligen. Vi minns ju när vidare attacken på Peter Forsberg i något, i något eh, eh, VM. Jag för mm. med Daniel Alfesson då blir arg om han sköt en puck på Skott Nidermaj efter avlåsning. <laughs> men då, då kommer jag fråga, vilken klubb är det som ska hissa hans tröja då? Anaheim. Är det Anaheim då Alltså han gjorde bara fyra säsonger där. Ja men det, det är det som är så spännande här. Den vi ska inte göra det. Men Anaheim ska göra det. Ja. Det är ju intressant. Ja men jag tänker som du sa ändå. Att han är 13 säsonger i David. Ja men jag tror inte att han har. Nej. Som, som jag förstår det så är hans tröja bara hissad i Anaheim. Det är också intressant. Men vad, för det, han var med och vann, det var Anaheims första Stanley Cup, va? Ja. Ja. Kanske är det därför också att han var då lagkapten av de handen. Var han inte det? Ja men sen var han ju outstanding också. Ja men han ändå. Det är också något sätt att visa en hyllning till sin kapten. Men uppenbart gillar de honom 45. Han jobbar kvar i föreningen har gjort länge. Mm. Uh, ja men det var egentligen. Det är den spelaren jag hade och det. Det kreativa var det. Det är ju kul när man kan mixtra lite så här. Bara för att det är fyra så behöver det inte vara en hockeyspel som har nummer fyra. Nej. Det kan ju vara... Någon gång ska göra något riktigt långsökt. Att om du tar spelarens tröjnummer dividerat med... Den siffran du har. Alltså ja, typ. Något jättelångsökt. <laughs> om du... <laughs> Ja, om du delar poängsnittet på alla poäng han gjorde med avsnitt 10, då du. Exakt. <laughs> Men ett nöje, Marcus, det var det. Ja, håller med du. Eh, tack för att ni alla lyssnade och nästa vecka är det nummer 4 och... Eh, men vet vilka nummer, jag vet inte om jag berättar det för dig Max Men när jag spelade fotboll så var nummer fyra mitt favoritnummer Fyran är ofta väldigt fin Jag hade fyra när jag spelade handboll Du känns inte som en nummer fyra Tack, varför känns inte jag som en nummer fyra? Du känns mer som nummer fem Jag brukar ju ha fyra eller femton Ja, ja ja Men vi är tillbaka om en vecka Ja. Tills dess, har det gått Marcus, vad händer för svenska spelare Till nästa vecka? Åh, så kommer en ny sån här liten rolig grej Som jag tror Åh, det, gick alltså, ju, att sätta det, dit. det gick ju så bra Förra gången Men eh, Jag tror att vi eh, kan så här Jag tror att Patrik Nemet Kommer få matchstraff den här veckan Det här är så kul Ja det är inte omöjligt Det <laughs> ja, jag får vara lite rolig här. Ja, men kommer du hålla, hålla Se hur det går resultatmässigt Jaha Ja Men du får ju hålla koll att du har noll av en Hittills <laughs> Ja jag kommer nog ha noll av två Efter nästa också men ja, men du, får komma, du får ju komma på någon spaning Som jag också ska göra där Ja det är lite svårt när man är så nostalgisk Som du är ja, men det går ju att hitta hur mycket som helst Jag det Niklas Det hade ju varit kul Som du typ hade sagt Att På en vecka ska du på något sätt Komma fram till Varför New Jersey Davis Var bra på 90-talet Eller någonting sånt mm. Men det ska vi inte ta För det här hade jag inte kunnat men tack för alla ni det, som lyssnade. lyssnat. Jag har en fråga till dig då. Du som är ja. en av dina favoritspelare då. Vad var det som ja. gjorde Martin Brudör så bra under hans karriär i Devils? Jag kan på riktigt försöka kolla upp, fundera på det till nästa gång. Ja, jag tycker att du borde göra det. <laughs> ja. Så att du får säga några positiva ord om Martin Brudör. Jag gillar när man har nummer 30. <laughs> Men det här får du vänta med till nästa vecka. Ja. Vi ses om en vecka. Vi får se hur det har gått för Puttenemet. Vi får se om jag hittar någonting om Burdard. Precis. På återseende. Ha det På. gott. Hej. Hej.